Розділ восьмий Імла над могильниками. Тієї ночі ніякі шуми не порушили їхнього спокою. Але Фруду чув, чи у сні, чи на яву тихий спів. Пісня розливалася, немов пранішнє світло, приховане завісою дощу. Повільно зростала, аж поки завіса стала сріблястою, гозорною, як скло а потім розсунулася. І відкрилася далека зелена країна, осяєна сонцем на сході. Видіння зникло, і Фроду прокинувся. Том походжав по кімнаті, насвистуючи схожий на дерево, де знайшла притулок зрайка птахів. І сонце простягало перші навкісні промені крізь відкрите вікно. На дворі все було зелене та золоте. Поснідали, як і вчора, без господаря. Настав час прощатися, і на серці у говіті стало важко. Хоча ранок родився ясний, прохолодний, під чисто митим, блідо блакитним наметом осіннього неба. Біяв свіжий вітерець, поні, забувши про звичну незворушність, басували, нетерпляче переступали ногами та пирскали. Том вийшов на ганок, помахав капелюхом. І, пританцьовуючи, порадив гобітам поквапитися та вирушати якнайшвидше. Вони посідали верхи на коні і поїхали по доріжці, що йшла під укіс північним боком пагорба. Щоб піднятися на перший крутий уступ, вони мусили спішитися. І тут Фроду зупинився. Золотинка. вигукнув він, прекрасна пані у зеленій сріблі. Ми не бачили її з учорашнього вечора і не попрощалися. Він так засмутився, що ладен був повернутися. Але раптом чистий голос покликав його зверху. Там, на вершині пагорба, вони побачили золотинку. Її волосся, вільно розмаяне повітру, мерехтіло блискітками проти сонця. Вона танцювала і навкруги неї розливалося сягору до близку роси на траві. Гобіти кинулися бігцем до вершини. Зупинились перед нею, захекані, і вклонилися. Золотинка махнувши рукою, казала їм на землю, залиті раннім світлом. Тепер від туманного сарпанку не були сліду. Добре виднівся той лисий верх, де вони вчора спробували роздивитися. Зелений в оточенні темних дерев. Туди, на захід, тяглася низка лісистих горбів, зелених, жовтих та рудих, а за ними ховалася долина Брендівіни. Далі, на південь, її закрут ледь лисні поза стрічкою Сокорки. Місця гобітам зовсім невідомі. На північ, за горбами, що поступово нищили, стелилась низина сіро-зелена та брунатна. Вона панула. У неясній далечині на сході один за одним підносились могильники, зникаючи з виду, і тільки білий виблиск на крайнею ворушив у пам'яті розповіді про високі й далекі гори. Дихнувши на повні груди свіжим повітрям, друзі відчули, що їм не страшні ніякі перешкоди. Два чи три стрімких п'ятки, і вони досягнуть мети. Для чого ж боягузливо трястися по нерівному краю пасма горів, коли можна було б стрибати бажовно, як том, по кам'янистих схилах, прямо до тракту? Але Золотинка повернула їх до дійсності. «Поспішайте, добрі друзі», – сказала вона. «Та не забувайте про свою мету. Йдіть на північ, тримаючи вітер на лівому плечі. Та хай будуть благословенні сліди ваші, Поспішайте, поки світить сонце. Звернувшись до Хроду, вона додала Прощавай, друже Ельфі, я радію, що зустрілася з тобою. Хрода не знайшов, що відповісти. Він низько вклонився, скочив у сідло і повільно поїхав униз по спадистому схилу. Всі інші попрямували за нами. Дома бомбандила, долини лісу вже не було видно. Між горбами повітря зігрілося. від землі йшли сильні пряні пахущі трави. Діставшись до низу лощини, вони обернулись і знов побачили золотинку, маленьку тонку постать, ніби квітку під небом. Зійнявши руки вгору, вона дивилась їм у слід. Коли вони озернулись, вона окликнула їх, помахала рукою і зникла за павлом. Спочатку вони обійшли той зелений пагорб, проминули другу долину, глибшу та ширшу, а далі горби пішли низкою, і мандрівникам доводилося то залазити на пагорки, то спускатися з довгих схилів. Не було там ні дерев, ні води, тільки кучерявий, пружний дерев. І тише. Лише вітер посвистував десь високо. Та звідки з неба лунали зрідка Крики самотніх, незнайомих птахів Сонце піднялося вище Зробилося спекотно Долаючи черговий схил Вони раз у раз відчували Як слабший вітер Коли далеко на заході промайнув ліс Його немов диму оповило З кожного листочка й кореня Знову випаровувалась волога Небосхил тепер огортав серпанок А над ним Небо стало ніби твердим, густосинім. О півдні гобити опинилися на горбі з широким пласким верхом, на зразок тарілки з валом по краю. Повітря там застигло нерухомо, небо нависло прямо над головами. Подорожани перетнули заглибину і, подивившись на північ, з радістю визначили, що їм залишилося йти менше, ніж очікували. Зрозуміло, у спекотному Мареві Легко помилитися, вимірюючи відстань, але ряд пагубів, поза сумніву, уже наближався до кінця. Понизу тяглась на північ Довга долина. За нею вигулькнули два стрімких узгір'я, переділені вузьким виярком, а далі починався низкоділ, обмежений якоюсь темною смулою. – Це дерева, – сказав мері, – а за ними має бути тракт. Від самого мосту він обтиканий з обох боків деревами. Кажуть, ніби у давні часи хтось їх посадив. «Гаразд», – сказав Фродо, – «якщо й далі так піде, то ми пройдемо повз могильники ще за Там уже й знайдемо місце, де ночувати». Щоправда, обернувшись на схід, він дещо засмутився. Там пагорби були високі і грізно нависали над головами. Кожний з них вінчали зелені кургани, а де-наде стріміло ще й могильне каміння, немов ощирені ікла. Вони поспішили відвернутися від того смутного водовища і повернулися до круглої улоговини. Самотній камінь посередині майже не давав тіні. Звичайний необроблений камінь, але він все ж здавався поважним, немов позначав якусь межу, чи попереджував про таємну погрозу. Але обіти сильно зголодніли, а сонце в полуденну годину сяяло сильніше. Чого ж їм було боятися? Отже, вони притулилися відпочити під каменем. Він був прохолодний, сонцею чомусь не нагріли. Але у таку спеку це було навіть приємно. Попили, поїли, кращого обіду на свіжому повітрі не забажаєш. Борштом щедрою рукою забезпечив їх харчами. Розвантажені поні походжали неподалік, поскубуючи трабичку. Довго їхали того дня верхи, забагато з'їли. А ще сонечко гріло, та пахтіли трави. Та довгенько лежали вони, дивлячись у небо. Ось так і ускочили у халепу. Спати вони не збиралися, але поснули. А потім... Їх ніби підкинуло від неясної тривоги. Камінь, все ще холодний, відкидав довгу бліду тінь, що накрила гобітів. Блідей водянисте сонце ледь помітно світило понад західним краєм уловини, де вони лежали. А з інших боків стіною стояв густий білий і студенний туман. Повітря застигло і гнітило серце. Коні збилися докупи головами одне до одного. Налякані гобіти попідскакували і метнулися до західного краю. Але і там було те ж саме. Сонце швидко поринуло у туманне море, залишивши після себе лише сірі сутінки. А туман все підіймався, поки не злився у купол над головами мандрівників. Вони тепер були замкнуті на півтемній залі, що спиралася, мов наступ на могильний камінь посередині. Вони відчули, що потрапили в пастку, але все ж таки не зовсім занепали духом. Дорога була недалеко, вони пам'ятали, як її знайти. У всякому разі, логовина з тим каменем їм настільки не сподобалась, що вони хвилинки зайвої не хотіли там залишатися. Хоч руки в них замерзли, вони зібралися у подальшу путь дуже хутко. Невдовзі. Вони вже спускалися вервечкою довгим північним схилом крізь туман, ведучи за собою пони. Чим нижче, тим холоднішим та вогкішим ставав туман. Волосся гобітів змокло і прилипло до чоло. У самому долі стало так холодно, що вони мусили дістати плащі з каптурами, і на них відразу почали осідати великі сиві краплини. Гобіти знов сіли верхи на поні, і поволі рушили уперед, визначаючи напрямок повигина грунту. Якби їм пощастило знайти той виярок на північному кінці долини, що його вони вранці бачили зверху, далі можна було б уже не дбати про напрямок, йдучи приблизно прямо. Рано чи пізно вони б надибали тракт. Що робити потім, вони поки що не думали, але сподівалися, що може бути, за межами могильників туман розійдеться. Посувалися дуже повільно. Щоб не заблукати та не розійтись на різні боки, вони їхали один за одним. Фродо попереду, Сем відразу за ним, а потім вже Пін та Мері. Долина тяглась без кінця. Раптом Фродо побачив щось обнаділо. Крізь туман вижалася темна пляма, отже Північний кінець могильників уже близько. Тепер здолати ворота вони вільні. Вперед, за мною! крикнув він, не обертаючись, і прискорив ходу. Та надією швидко змінилася на подив і тривогу. Темні плями стали виразнішими. Але якось скоротилися, аж ось над ним нависли величезні зловісні камені, що хилилися один до одного не опори невидимих дверей. Нічого схожого на це вони вранці не бачили. Фроду вже майже проїхав повсті камені, аж раптом збагнувся. це. У ту ж мить його оточив густий морок. Поні позадкував і захрипів. Фроду звалився з сідла, підвівся на ноги, роздивився довкола і нікого не побачив. «Сем!» – покликав він. «Пін! Мері! Йдіть на сюди. Де ж ви плентаєтесь? Відповіді не було. Фродо злякався і побіг назад, відчайдушно волаючи. Сем, Сем, Мері, пінь. Поні підстрибнув і щез у тумані. Фродо стояв під великими каменями, напружено вдивляючись морок. Звідкись здаля, зліва вчувалося йому? Може, тільки в уяві. Поклик. «Фродо! Егей! Фродо!» Він кинувся туди крізь Імлю і відразу попав на крутий підйом. Дряпаючись угору, він кричав і кликав дедалі розпачливіше, але довго не чув відповіді, поки нарешті зверху не долинуло слабке. «Фродо, сюди!» А потім «Допоможи!» Та ще, та ще раз поки останнє «Допоможіть!» не скінчилося довгим стогоном. Та й той раптом увірвався. Хродо поспішав щодуху, але у нічній імлі неможливо було точно визначити, де саме кричало. Він міг тільки лізти та лізти далі вгору. Нарешті він намацав ногою рівну землю і зрозумів, що дістався до вершини. Він страшенно втомився, Весь упрів, але тремтів, ніби змерз. Було зовсім темно. «Та де ж ви?» – жалібно вигукнув він. Ніхто не відповів. Фродо прислухався даремно. Зненацька його пройняло сильним холодом. Піднявся крижаний вітер. Погода змінилася. Туман почав розриватися на клоча та клапті. Подих з густ виходив парою. Ніч немов посвітлішала. Поглянувши вгору, Фроду з подивом побачив, що хмари швидко летять небом, і зірки зазирають у розриви між ними. Вітер посилювався і почав посвистувати у траві. Раптом Фроду почув приглушений крик і знову кинувся шукати друзів. У ту ж мить туман розкрився, немов завіса, відкривши чисте зоряне небо. З першого ж погляду Фродо зрозумів, що стоїть на південному краї тієї вершини, на яку він заліз з півночі. Пронизливий вітер був зі сходу. Справа темною брилою проступала на небосхилі, закриваючи зірки, кругляста покрівля прадавньої гробниці. «Де ж ви?» – знову скрикнув Фродо сердито і перелякано водночас. «Тут!» – Промовив утробний голос, немов з-під землі. «Я чекаю на тебе!» «Ні!» – вигукнув Фродо, але не вирухнувся. Коліна під ним підігнулися, він припав до землі, але нічого не вдіялось йому, і тиша не порушилась. Тремтячі Фродо підвів очі, над ним нахилилась висока чорна тінь. Очі, бліді, як далекі вогні, Немиготливо вирячились на нього. Потім рука, міцна, як залізо, але ще холодніша, схопила Фроду. Все тіло його пронизав крижаний холод, і більше він нічого не відчував. Опритомнівши, Фроду спершу пригадав лише ту останню жахливу мить, потім збагнув, що потрапив до могили. Мерці, що не зазнали упокоєння, схопили його. Скутий злими чарами, про які вдома ледь насміювались оповідати пошибки, він не міг визволитися. Навіть поворухнутися він не відважився. І лежав, як його поклали, спиною на холодному камінні, з руками схрещеними на грудях. Але хоч який великий був той страх, що ним була пройнята підземна пітьма, він раптом пригадав Більбу, його історії, прогулянки дорогами краю. Бесіди про походи та пригоди. В серцях навіть найгрядніших та найбоязкіших гобітів прихована, щоправда дуже глибоко, іскра мужності. І спалахує вона, коли настає остання безвихідна крайність. Афродо ж не був ані занадто грядним, ані боязким. Правду кажучи, і Більбо, і Гендальф вважали його, хоч він того і не знав кращим обітом краю. Він подумав, що пригода підійшла до кінця, до жахливого кінця. Але ця думка лише надала йому жорсткості. Фродо весь напружився, мов для рішучого стрибка. Він більше не відчував себе безпорадною жертвою. Поки він лежав так, міскуючи та переборюючи власну слабкість, навколишня пітьма почала змінюватись на мертвотне зеленувате світло. Спочатку Фроду нічого не міг розібрати. Світло йшло, ніби від нього самого, від підлоги. І ще не досягло ані стелі, ані стін. Він повернув голову і в тім холоднім сяйві побачив поряд Сема, Піна та Мері. Вони лежали, розпрямившись на спині, одягнені в біле, з блідими аж синіми лицями. Навколо них розсипані були речі. Видно золоті, але в неживому світлі позбавлені гарячої, блиску краси. На голова гобітів були віночки, на грудях золоті ланцюги, пальці унизані перснями. Меч лежав при стегні у кожного і щит біля ніг. А до горла всіх трьох був приставлений один довгий оголений меч. Несподівано, звідки з невимірної далечини – Долинуло нерозбірливе бурмотіння, Незмінно похмуре, воно звучало то голосніше, то тихіше. Тягнулося тонкою ниткою зверху, глухим стоном неслося з-під землі. З суцінного потоку сумовитих, але жахливих звуків раз у раз вибивалися пасма слів. Тужливих, жорстоких та нещадних. Ніч позбавлена ранку, холод, що тужить за теплом. Проклинали те, що втратили. Фроду до кісток пройняв озноб. Потім пісня стала виразнішою, і Фроду, завмираючи від жаху, розібрав закляття. Мерзне серце, мерзнуть кості. Кам'яна готова постіль. Спать лягайте на віки, не прокинетесь, аж згасне сонце місяць в необ'яснім. Чорний вихор б'є зірки. Засинайте тут на златі, прийде тьма владарювати, руку простягне над світом усім, над землею, зів'ялою і морем мертвим. Фроду почув позаду шурхіт і шкрябання. Він підвівся на лікті і побачив, що широка галерея, де всі вони опинились, майже відразу звертає заріг. За рогу тяглась, намацуючи дорогу, довга рука. Пальці її перебирали підлогу, підкрадаючись до семи, що лежав краю, до руків'я меча у нього на грудях. Спершу фроду справді ледь не скам'янів, але потім його охопило шалене прагнення врятуватися якщо надіти перстень, мертвяк може, й не здолає його, і він якось вибереться звідси. Він уявив собі, як бігтиме, оплакуючи мері піна та сема. За сам вільний і живий. Гетель згодиться, що нічого іншого йому не залишилося. Але закляття ще не настільки відняло в нього відвагу, щоб покинути друзів просто так. Вагаючись, борючись із самим собою, він почав був мацати у кишені. А тим часом рука підкрадалася все ближче. Раптом рішучись Фродо зміцніла. Він схопив короткого меча, що лежав поруч, перегнувся якомога далі через тіла своїх супутників і щосило рубанув по зап'ястку позучої руки. Та зламалася. Але в ту ж мить меч також тріснув навпіл біля рукоятки. Пролунав зольк, світло згасло. У темряві прокотився глухий рик. Хроду впав просто на мері і торкнувся його заледінювого обличчя. І відразу ж у думках його про майну вспомин, що згас, коли він потрапив до імли, про будиночок на схилі пагорбка та про пісні Тому. Пригадав він ще й віршик, якого навчив їх Бомбандил. Ледь чутно, задихаючись, почав він. «Томе! Томе Бомбандил!» І тоді голос його залунав живо й сильно, і відбився від темного склопіння, Немов луна сурм та барабанів. Томе, томе бомбандив радістю у серці, чистим променем вогню, лісовим джерельцем, вітром, квітами весни, листям осокорів. Нам надію поверни, Поможи й у горі. Запала глибока тиша. Фроду як калата його серце. Миттєвість перетворилася на вічність. Аж нарешті він почув далеку, мов крізь стіни і товщу землі, але ясну відповідь. Бомбандил молодець, веселун великий, синій ньо каптанець, жовті черевики. Пісенькам його дана сила чарівнича, згине мору кумана, лиш його покличте. Загриміло, падаючи, якесь каміння, І промінь світла. Справжньо денного світла пав на Фродо. В кінці галереї біля ніг Фроду з'явилась діра, а в ній, як у рамі, голова Тома бомбандила. З пір'ям на капелюсі все як слід. День освітив також обличчя трьох нерухомих робітів, і вони відразу пороживіли. Тепер вони здавалося просто міцно сплять. Том зняв капелюха, зігнувся і проліз крізь діру, наспівуючи. «Згинь, мертвоту, Геть з очей в сонячним промінні! Геть, маро! Російся вщент! Мов туман осінній! Згинь, забудься! Розточись! розлетись за вітром! Не являйся із могил, доки сонця світить. Хтось заскиглив у глибині підземелля. І дальній кінець галереї з гуркотом завалився. Здійнялося довге волань, Замерло у невідомій далечині, і все стихло. «Агов! Друже мій Фродо!» – сказав Том. «Час вибиратися до сонечка, на травичку. Допоможено мені витягти їх!» Удвох вони винесли мері Піна та семе. Виходячи з-під земеля в останнє, Фродо помітив у завалі розсипаної землі відрубану кисть руки. Вона ще смикалась, як недобитий павук. Тон напослідок увійшов туди сам, довго щось топтав, швирга і нарешті з'явився з величезним оберемком скарбів, золотих, срібних, спиживих та мільних. Були там і ланцюжки, і намиста, і пряшки з дорогоцінним камінням. Він видерся на верхівку кургану, кинув усе це на траву і застиг з капелюхом у руці. Вітер куйовдив його волосся. А він, поглянувши униз, на непритомних гобітів, сказав виразно і владно. «Прокидайтесь, малюки, сонце ясне коло, хай зігріє залюбки, тільця захололі. Потупцюйте по траві, босами ногами, розточилась ночі тінь, впала темна брама». Як же зрадів Фроду, коли друзі його заворушилися, стали потягатися, протирати очі, і нарешті звелися на ноги. Очманіло озираючись, вони побачили спершу Фроду, потім бомбандила на покрівлі могильника. Потім почали придивлятися до себе. В білому лахмітті, з віночками на головах, в поясах ясного золота, в дзвінких підвісках. Та що ж це таке насправді? Почав Буломері, коли намацав рукою золотий обруч, що впав йому на лоба але відразу ж затнувся. Тінь майнула по його обличчю, і він заплющив очі. «О, пам'ятаю! Все пам'ятаю!» глухо промовив він. «Військо скарндуму напало на нас вночі, і ми не встояли. О, спис вп'явся у моє серце!» Він притис руки до грудей і потряс головою. «Ні, ні! Що це я таке верзу? Я спав? Куди ми потрапили, Фродо? Ми трохи не потрапили до могили, сказав Фродо, але зараз не хочу говорити про це. Поміркуймо краще, що тепер робити. Нам треба йти далі. У такому вбранні, пане, сказав Сен. А куди моя одежина поділася? Він скинув віночок, пояс і персні на траву і розгублено озирався. Він бачив поблизу свого плаща, штанів та куртки. «Можеш не шукати», – сказав Том, зіскочивши з гробниці, і пішов танцювати коло гобітів. Так весело витанцював він, мов би, нічого страшного не сталося. І вони, подивившись на нього, відразу заспокоїлися. «Що ти маєш на увазі?» – спонтоличено спитав Пін. «Чому би нам не пошукати?» «Ви зуміли повернутися до сонця з-під землі, Відповів Том, тож не сумуйте за шматтям. Це вже ніяка не біда. Краще радійте, що живі, та скоріше дайте сонцю зігріти ваші душі Ізмерзлі тіла. Геть, могильне лахміття. Побігайте голяка, поки я пугляю довкола. Може, що й принесу. Він застрибав униз, голосно свистячи і щось вигукуючи. Фроду бачив як він побіг по зеленому видоленку між горбів, насвистуючи та наспілюючи. Гайда, коні де? Де ви заблудили? Не посиди, малюки, коні норовливі. Островух і мудру ніс, пишнохвіст брикливий. Мій маленький білоніг і тостумчик милий. Так співав він, бігаючи, та ще й підкидав і ловив свій капелюх, Аж нарешті зник за горбиком. Але ще довго вітер, що тепер завернув на південь, приносив вигуки. Гей-да, гей да, да Сонце знову пригрівало. Гобіти побігали по траві, як звелів Том. Потім полягали відпочити з тією насолодою, яку зрозуміє кожен, хто в одну мить перелетів від суворої зими у теплі краї, чи після довгої хвороби піднявся з пастелі і відчув що день знову повен надії. Коли Том повернувся, помітно пожвавішали його обіці і їхній апетит. По-перше, над краєм горба виріс знайомий капелюх. Потім сам бомбадил, а за ним слухняною вервечкою шестірка поні, П'ятеро їхніх власних, а шостий без сумніву, то стумчик. Він був більший, гладкіший і старший за всіх інших. Зрозуміло, що Мері, коли купував їх, дав їм зовсім інші прізвиська. Але вони охоче відкликалися й на нові, Томові. Так воно й залишилося. Том покликав конячок одну за одною, і вони, перейшовши через гребінь, ставали рядком перед своїми господарями. Том поклонився гобітам. Ось вам ваші пони. Вони набагато розумніші у свій спосіб, ніж ви, непутящі гобіти. Глузь здоровий мають в носі, Іздаля небезпеку чують та відразу ж очікають. А ви прямісінько до пастки влізли. Даруйте їм, що втекли. Бо найвірніші споні неспроможні витерпіти жах мерців. Але вони вас не забули. Погляньте, в які цілі. Тепер Мері, Сем та Пін могли перевдягнутися. Щоправда, в запасі вони мали лише теплий одяг на зиму. І їм скоро стало жарко. «А товстунчик звідки узявся?» – спитав Фродо. «Він мій», – відповів Том. «Мій малий четвероногий друг. Втім, я рідко їжджу верхи, тож він блукає всюди, де хоче. Поки ви у нас гостювали, ваші поні з ним заприятелювали. І коли їм стало страшно на ноші, вони до другої примчали, віднайшли його чуттям. Він зумів їх заспокоїти. Але тепер Друже Брикенс, на тобі поїде Том. ж до тракту шлях ще довгий. Малючки, бач, всі верхи. Що ж то буде за бесіда, якщо пішки піду я? Гобіти зраділи і стали дякувати Тому. А він сміючись відповідав, що не матиме спокою, доки на власні очі не впевниться, що великі майстри блукання протепіх щасливо перейшли за межі його земель. «Справи чекають на мене», – сказав він. «Там пісень заспівати, там попрацювати, та ще побалакати, погуляти, доглянути, щоб був порядок у лісі. Том не може завжди бути поготові, щоб стовбури розкривати чи кургани руйнувати. Велике господарство у Тома, а ще й золотинка жде вдома». Судячи, сонце було ще зовсім рано, не більше десятої і гобіти відчули, що хочуть снідати. Востаннє вони підживлювались під тим клятим каменем на кургані учора вдень. Тепер потрощили всі запаси, що відкладали до вечері, та разом з тим – усе, що Том привіз з собою. Щодо обставин та гобітанських звичок, те снідання не назвали б розкішним, але все ж таки їм значно покращило. Поки гобіти їли, Том повернувся до кургану і розібрав купу скарбів. Більшу частину він склав блискучою купкою і сказав Хай лежить, хто перший знайде, той нехай і володіє птах чи звір, людина чи ель, чи будь-яка добра душа. Тільки у такий спосіб можна було зняти закляття з могили та навіки вигнати мерців. Собі він взяв лише брошку з синіми камінчиками, що переливалася, мов крила метелика. Довго дивився він на неї, ніби щось пригадуючи, хитав головою, нарешті сказав. Та, що носила її на плечі, була напрочуд гарна. Чудовий дарунок цей буде до вподоби моїй дорогій господині. Довго лежала ця іграшка під сирою землею. Тепер її буде носити золотинка на пам'ять про минуле життя та красу. Для гобітів він вибрав кинджали майстерної роботи. Довгі, мов вузькі листки, клинки прикрашав візерунок з червоно-золотистих змінок. А піхви з якогось невідомого металу, легкого і міцного, вкривали вогнисті самоцвіти. Чи то від якихось невідомих властивостей тих піхов, чи від чар могильних, Климки блищали, не торкнуті часом, не протупилися, не поіржали. Для хобітів ці довгі ножі стануть за мечі, сказав Том. Коли ви покидаєте край, то чи на північ підете, чи на схід, чи південь гострий конок на безпечних мандрах буде вам найвірнішим другом. Потім він пояснив їм, що ці кінджали кували багато років тому майстрину минурці вороги чорного володаря. Але їх здолав злий правитель карндум із землі Ангмарської. Мало хто нині пам'ятає про них, про мормотів Ту, про нащадків вождів забутих, але ще блукають по світі самотні слідопити. Не війде бежурне мале плем'я, хто береже його спокій. Гобіти не зрозуміли його, але поки він говорив, їм бажалося, крізь далечінь віків, простора й похмура площина, і по ній рухалися люди. Високі, засмучені, з ясними мечами, а в останню з них над головою сяєла зірка. Потім водіння зникло, і знову вони зраділи, що сонечко їх зігріває. Час було збиратися. Мандрівники спакували торби, навантажили поні, Нову зброю причепили до поясів під куртками. Вона заважала і здавалася зовсім зайвою. На початку походу обобіти й уявити собі не могли, що діло дійде до битва. Нарешті вирушили. Поні звели з горба, тримаючи за вуздечку, а потім, сівши верхи, швидко поїхали долиною. Озирнувшись, вони побачили, як горить жовто гарячим полум'ям купа золота на вершині покинутого кургану. Але невдовзі сусідній горб заступив його. Скільки Фроду не озирався на всі боки, так і не знайшов тих страхітливих чорних камень. Незабаром вони доїхали до північного проходу і повз нього виїхали на розлогу рівнення. Як же приємно було їхати, коли бомбандил весело трюхав поруч на своєму тустунчику котрий виявився набагато прудкіше, ніж можна було пропустити з його гладкості. Том співав негавающе, але все якісь нісенітниці. А може то була якась давня невідома гобіта мова, створена, щоб висловлювати радість і захід. Просувалися хутко, але незабаром з'ясували, що шлях до тракту набагато довший, ніж здавалося. Краще б їм було вчора не спати вдень, бо навіть без пригод за гарної погоди не встигли б дістатися туди раніше, ніж опівночі. Темна смуга, що її вони бачили зверху, то були не дерева, а чагарник. Він ріс густо уздовж глибокого рогу з крутим валом на другому боці. Том пояснив, що колись, дуже давно, рів той служив кордоном королівства. Щось смутне, мабуть, було пов'язане з тим місцем у його пам'яті, бо він принижк і більше нічого не додав. Спустившись у рік, видріпалися по насипу, що просідав під ногами, до валу, а далі Том звернув на північ. Місцевість тепер тягнулася широко, рівно, Подорожами прискорили ходу. Але сонце вже висіло зовсім низько, коли гобіти нарешті, Помітили попереду ряд високих дерев і збагнули, що після стількох несподіваних пригод незабаром досягнуть довгоочікуваного тракту. Пустили поні клусом ще на півмулі. І ось вони вже зупинилися у затінку під деревами край дороги. Тракт ледве відмігся у сутінках попід високим схилом. Тут він йшов майже точно з південного заходу на північний схід а праворуч круто спускався до чималого видоламка. Глибокі колії геть поворали дорогу, а ще кривали її сліди нещодавної зливи, великі калюжі та вимовлені. Подорожні спустилися по схилу і озирнулися. Ніде нікого. «Ось вже ми на місці», – сказав Фродо. «Виходить, що йдучи на простець через ліс, ми згаяли лише два дні». Та може це й на краще. Ті могли загубити слід. Друзі злякано вирячились на нього. Вони зовсім забули про чорних вершників. Поки йшли лісом, думали тільки, аби дістатися до тракту. А тепер тракт лежав перед ними. Але саме тут на них чигала небезпека. Збентежені вони ще раз озирнулись. Але дорога була, як і раніше, темна і безлюдна. «То ти вважаєш, вважаєш, – нерішуче спитав пін, – що ті поганяться за нами сьогодні ввечері?» «Ні, мабуть, не сьогодні, – відповів Том Бомбадил. Може, й не завтра. Але точніше не скажу. Що діється на схід звідси, я погано знаю. А вже вершникам з далекої чорної землі Том тим паче не хазяєм. А все ж таки гобітам хотілося, щоб він ще й далі їхав з ними. Якщо взагалі хтось здатний здолати чорних вершників, то це бомбанди. Вони це добре відчували. Вони мали покинути свої землі і пройти по країні зовсім незнані, про яку лише натякали легенди краю. І туга за рідним домом охопила їх. Глибоке відчуття самотності та втрати стисло їхні серця. Вони мовчали, щоб хоч на хвилинку Віддалити розставання, і не відразу почую, як Том бажає їм бадьорості, доброї вдачі та радить їхати без перерви до самого смерку. Том дає вам добру пораду. До ранку цього вистачить. А вже далі, хай вам щастить. Десь за 4 милі звідси, на горі стоїть селище. Зветься воно Бригора. Там знайдете старий заїзд, грайливий поні. Заночуйте а вранці негайно вирушайте. Будьте хоробрі, але обережні. Носа не вішайте у нещастя і сміливо йдіть на зустріч долі. Як вони не прохали його проїхати з ними хоча б до того заїзду, щоб випити на прощання, він сміявся і відмовлявся. Землі Тома кінчаються тут. Він межі не перейде. Том має дім і чимало справ. Золотинка вже його жде. З тими словами він крутнувся, підкинув у повітря свій капелюх, скочив на брикенса і поскакав геть, поспівуючи щось серед наступаючої темряви. Губіти піднялися на укіс і дивилися йому услід, поки він не зник з їхніх очей. Шкода, що довелося розстатися з майстром Бомбандилом, сказав Сем. Оце вже дивак з диваків. Навряд чи ми скоро зустрінемо кого-небудь ще кращого. Вже не сказати дивнішого. Але, щиро кажучи, я б до того, як він назвав грайливого поні, залюбки навідався. Може це щось схоже на нашого зеленого дракона? А що за народ мешкає в бригорі? Є й гобіти, і здоровили, відказав мері. Вважаю, що там буде майже як вдома. «Поні у всіх відношеннях порядний заклад. Наші туди час від часу заїжджають». «Отож, краще не пожадаєш», – сказав Фродо. «А все ж таки, це вже не край. Не забувайте, що ви не вдома. І, будь ласка, запам'ятайте всі до одного. Прізвисько Торбенс вживати не можна. Якщо вже прийдеться якось назватися, то я, скажімо, підкопай». Вони знов сіли на поні, і мовчки поїхали по тракту, що вже вичурював. Швидко споночило, а вони то обережно спускались по схилу, то підіймалися знов нагору, поки не помітили попереду мерехтіння вогнів. Чорним трикутником стріміла проти неба висока гора, заступаючи їм ціль. А на західному схилі її гніздилось велике селище, притулене до схилу. Мандрівники відразу поспішили туди, і ні до чого вони у той час не перувалися, крім тепла, вогнища та міцних дверей, щоб зачинити їх, залишивши ніч на дворі.